Existuje rčení, v němž se praví. Neškrab si to, nebo to bude ještě horší. Přesně na toto rčení myslel desátník Nóblhoch neboli přesněji S.V.J.D. Hoche, prezident cechu policistů. Řídké vločky časné sněhové přehánky syčely v teplém vzduchu nad kovovým bubnem, který přesně podle poslední stávkové módy stál před budovou hlídky a byl do červena rozpálen. Jak on to viděl, hlavní problém spočíval v tom, že bylo filozoficky velmi pochybné uzavřít vchod do budovy, kam stejně nikdo kromě hlídkujících nechtěl vejít. Je nemožné bránit lidem v tom, aby neudělali něco, co vůbec udělat nechtějí. To prostě nejde. Skandování nepomohlo. Nějaká stará paní mu dala peny. Tračník, tračník, tračník, ven, ven, ven, křičel Reginald Půlbodka šťastně a mával transparentem. Tam nemá penu správný zvuk, bregu, vrtěl hlavou noby. Zmít tam jako chirurgie. Rozhlédl se po ostatních transparentech. Dorfl držel tabuli s velkým natěsnaným textem, kde se podrobně popisovaly důvody ke stížnostem s odvoláním na zvyklosti a nařízení hlídky, a to vše bylo doplněno citáty z filozofických prací. Transparent policisty postihnout na druhé straně nesl nápis: Jaký profit přinese státu budou-li poraženi voli? Hádanky 2, verš 3. Zdálo se však, že tyto pádné argumenty ani zdaleka nedostali město na kolena. Když zaslechl, že se přibližuje kočár, obrátil se a upřel pohled na dveře ozdobené erbem, který byl prakticky tvořen černým štítem. A nad ním vyhlížela z okénka kočáru tvář lorda Vetinaryho. A koho pak to tady máme? To není nikdo jiný než desátník Noblhoch, prohlásil Lord Vetinari. V tom okamžiku by byl Noby dal hodně za to, kdyby byl někým jiným než desátníkem Noblhochem. Nebyl se jist, zdaje jako stávkující povinen zasalutovat. Nakonec však zasalutoval na základě úvahy, že pořádné zasalutování ještě nikdy ničemu neuškodilo. Pokud tomu rozumím, tak jste odvalal všechny své síly z města, pokračoval Lord Vetinary. Předpokládám, že to ve vašem případě nebylo příliš složité. No by si nebyl smyslem té věty tak docela jistý, ale Patrici vypadal celkem přátelsky. Nemůžeme o opodál, když se v sářce bezpočnost města širet, odpověděl a z každého neucpaného mu prýštěla vstřícná loajalita. Lord Vetinary se odmlčel na dost dlouho aby k nobyho sluchu pronikly každodenní zvuky města, které se očividně kolébalo na okraji katastrofy. Pochopitelně by mě ani ve snu nenapadlo se do něčeho míchat. To je výhradně záležitost cechu. Jsem si jistý, že jeho vznešenost Sir Elánius to po svém návratu v plném rozsahu pochopí. Zaklepal na dvířka kočáru. Jedeme. A kočár byl ten tam. Myšlenka, která už noby ho nějakou dobu pronásledovala, se teď přihlásila znovu a to s dvojnásobnou umíněností. Pan Elánius se z toho zvencne. Šlehne to s ním. Trefí ho šlak. Lord veterinary se pohodlně opřel na sedadle a spokojeně se usmál sám pro sebe. Ehm, – To jste myslel vážně, pane? zeptal se úředník vaš úzel, který seděl na protějším sedadle. – Jestě. Udělejte si poznámku, aby jim kuchyně tak kolem třetí poslala kakao a koláče. Samozřejmě anonymně. Dnešní den se odbyl bez jediného zločinu, vaš uzle. To je velmi neobvyklé. Dokonce i cech zlodějů se drží hodně při zemi. Ano, můj pane, ale nedokážu si představit, proč, když není kocour doma. To je pravda, vaš uzle, jenže myši jsou šťastní tvaravé, kteří se nezatěžují otázkami budoucnosti. To lidé na druhé straně ano. A oni všichni vědí, že Elánius se během jednoho, dvou týdnů vrátí, vaš uzle. A ten z toho moc šťastný nebude. Vůbec z toho šťastný nebude. A když je nešťastný velitel hlídky, tak má sklony rozhazovat to kolem sebe velkou lopatou. Tohle je čas, kdy bude každý jen trochu rozumný muž sekat dobrotu, vaš uzle. Já jen doufám, že tračník je dost hloupý a bude v tom pokračovat. Sníh zhoustl a padal rychleji. Jak krásný je ten sníh, sestřičky! U okna opuštěného domu seděly tři ženy a vyhlíželi ven do bílé i brvalské zimy. A jak studený je tam vítr, řekla druhá sestra. Třetí a nejmladší sestra si povzdechla. No proč vždycky mluvíme o počasí a o čem jiném? Vždyť je tam buď mrazivá zima nebo pekelné vedro. No víte, jak to myslím? Tak už věci chodí v matičce i brvaldu, odpověděla nejstarší sestra pomalu a důstojně. Vítr a sníh a palčivé horko léta Víte, myslela jsem si, že kdybychom vykáceli ten višňový sad, mohli bychom si tam snadno udělat kluziště? Ne. A co skleník? Mohli bychom pěstovat ananas? Ne. Kdybychom se přestěhovali do bžonku, mohli bychom za ty peníze, které dáváme do údržby tohohle místa, bydlet v pohodlném apartmá. Je to náš dům, Irino, zavrtěla hlavou nejstarší sestra. Ach, dům ztracených iluzí a zmařených nadějí. Mohli bychom chodit tančit a tak? Vzpomínám si, jak jsme žili v Bžonku, zasněla se prostřední sestra. Tehdy bylo všechno lepší. Všechno bylo vždycky lepší tehdy, řekla nejstarší sestra. Nejmladší sestra si povzdechla a vyhlédla z okna. Zalapala podechu. Přes náš višňový sad běží muž. Muž, co by tady mohl chtít? Nejmladší sestra napěla zrak. Zdá se, že bude chtít kalhoty. Ach, ozvala se zasněně prostřední sestra. Kalhoty tehdy byly taky lepší. Když vzduch naplnilo vytí, zastavila spěchající smečka v mrazivém modrém údolí. Angua skočila k saním, čelistmi z nich strhla úzel, v němž měla oblečení, vrhla pohled na karotku a zmizela mezi závějemi. O několik okamžiků později se vracela a upravovala si košely. Wolfgang zase dostal nějakého chudáka a hraje s ním hru. Musím to zastavit. Bylo dost špatné, že otec tu tradici zachovával, ale ten alespoň hrával fér. Wolfgang podvádí, proti němu nikdo nevyhraje. To je ta hra, o nich si mi vyprávěla. Přesně tak, ale otec hrál podle pravidel. Když byl běžec chytrý a schopný, dostal 400 korun a otec ho pozval do zámku na večeři. A když prohrál, dal si ho otec k večeři v lese. Díky, že jsi mi to připomněl. Chtěl jsem být jen milý. Možná, že v tobě dřímá neobjevený talent, ale já tím chci říct, že nikdo nemusel běžet. Nebudu se omlouvat. Nezapomínej, že jsem byla policajtem v Ankmorporku. Dneskému to je, nemusíš se dát zabít. No, ve skutečnosti je to karotko. Já vím, heslo naší rodiny je homo hominy lupus. Člověk člověku vlkem. Jak hloupé. Myslíš, že to znamená, že lidé jsou hodní, ústupní, odaní a zabíjejí jen pro potravu? Samozřejmě, že ne. To znamená, že člověk se chová k ostatním lidem jako člověk. A čím je jeden ke druhému horší, tím víc touží potom, aby se mohl stát vlkem. Lidé nenávidí vlkodlaky, protože v nás vidí vlky, ale vlci nás nenávidí, protože v nás vidí lidi. A to jim já nemůžu mít za zlé. Elánius se vyhnul obytnému domu a pádil k blízké stodole. Něco tam přece musí být. Stačily by dva pytle. Síla, s jakou je schopno dřít zmrzlé spodní prádlo, se dá strašlivě podcenit. Už běžel půl hodiny. Dobrá, přesně 25 minut. Těch zbývajících pět minut strávil kulháním, sípáním a tím, že si tiskl ruce k hrudníku a přemýšlel o tom, jak se pozná, že člověku hrozí sebeční kolaps. Uvnitř ve stodole to vypadalo jako uvnitř ve dole. Byly tam hromady sena a slámy, zaprášené zemědělské nářadí, a několik starých pytlů pověšených na skobě zatlučené do silného trámu. Rychle a vděčně jeden z nich strhl. Dveře za ním se se zaskřípěním otevřely. S pytlem přitisknutým na přední část těla se rychle otočil a uviděl tři velmi pochmurně oblečené ženy, které ho upřeně pozorovaly. Jedna z nich držela v roztřesené ruce kuchyňský nůž. – Přišel jste nás sem snad zmrhat? – Madame, pronásledují mě vlkodlaci. Ženy se podívaly jedna po druhé. Elániovi najednou začal pytel připadat čím dál tím menší. Ehm, – a zabere vám to celý den? zeptala se druhá z žen. Elánius si přitiskl pytel pevněji k tělu. – Dámy, prosím, potřebuji kalhoty. Něco vám najdeme. A zbraň a boty, jestli nějaké máte. Prosím. Máme jedny pochmurné a nepotřebné kalhoty po strýčku Váňovi, řekla jedna váhavě. Skoro je nenosil, přidala další. A já mám v prádelníku sekerku, ozvala se ta nejmladší. Pak se provinile rozhlédla po obou sestrách. Hleďte, jen pro případ, že bych ji kdy potřebovala, chápete? Nechtěla jsem nic useknout. Budu vám velmi vděčný. Představil si kvalitní, ale staré šaty, zašlou slávu a vynesl jedinou kartu, kterou měl v ruce. Jsem jeho vznešenost, vévoda angský, i když je mi jasné, že tato skutečnost na mě v současné situaci není. Ozval se tříhlasý vzdech. Ank Morpork! Máte úžasnou operu a spoustu uměleckých galerií. Tak nádherné ulice, skutečný ráj kultury a moudrosti a kvalitních nezadaných mužů. M, říkal jsem Ank Morpork a, a M na začátku. Vždycky jsme snili o tom, že se tam jednoho dne podíváme. Okamžitě, jak se dostanu domů, zašlu vám tři dostavníkové jízdenky, prohlásil Elánius a jeho duševní ucho už, už slyšelo skřípot vlčích tlap ve sněhu. Ale, drahé dámy, kdybyste mi ty věci mohli donést! Dvě starší odspěchali, ale ta nejmladší zůstávala u dveří. Máte v Ank Morporku dlouhé mrazivé zimy? Obvykle jen břečku a svinstvo. A višňové sady? Myslím, že višňový sad u nás nemáme. Naznačila úder pěstí do vzduchu. Bingo! O několik minut později ustal Elánius ve stodole sám na sobě prastaré černé kalhoty v pase podvázané provazem a v ruce sekerku, která byla až překvapivě ostrá. Zbývalo mu nějakých pět minut. Vlci se pravděpodobně nezastavují, aby zjistili, zda jim nehrozí srdečný záchvat. Dát se jen tak na útěk nemělo smysl. Oni běželi rychleji. On potřeboval zůstat poblíž civilizace a jejích charakteristických znaků, jako byly kalhoty. Možná, že je na Elániově straně čas. Angua toho o svém světě nikdy mnoho nenapovídala, ale o jednom mluvila. Vlkodlak v jedné podobě pomalu, ale jistě ztrácí výhody podoby druhé. Po několika hodinách na dvou nohou zeslábne čich z dokonalého do obyčejného. A po delší době ve vlčí podobě bylo to prý jako být opilý, pokud tomu Elánius rozuměl, Malá vnitřní část vašeho já se vám pořád ještě snažila dávat pokyny, ale zbytek vašeho těla se choval hloupě. Lidská část začínala ztrácet kontrolu. Znovu se rozhlédl stodolou. Všiml si žebříku, který vedl na patro. Vylezl nahoru a malým zaskleným okénkem vyhlédl na zasněženou louku. V dálce zahlédl řeku a něco, co se velmi podobalo domku, kde se ukládali čluny a loďky. Tak a teď. Jak by v tomto okamžiku uvažoval vlkodlak? Když vlkodlaci doběhli k budově, zpomalili. Vůdce se podíval na svého zástupce a kývl. Ten se rozeběhl k malé loděnici u řeky. Ostatní následovali Wolfa dovnitř. Poslední se na okamžik změnil v člověka, aby za sebou mohl zavřít dveře a zasunout závoru. Wolf se zastavil uprostřed stodoly. Všude po zemi se válely velké načechrané kupky Sena. Opatrně zahrabal tlapou a chomáče Sena spadaly z pevně nataženého provazu. Wolf se zhluboka nadechl. Ostatní vlkodlaci, kteří vycítili, co přejde, se odvrátili. Nastal okamžik zápasící bez tvarosti a pak se Volv začal pomalu zvedat na dvou nohou a v prvním návalu lidství zmateně mrkal očima. To je zajímavé, pomyslel si Elánius, který klečel na patře. Vteřinu nebo dvě poproměně jsou tak trochu mimo sebe i mimo situaci. Ale, ale, vaše vznešenosti, zavrčel Wolf a rozlížel se přitom tom posto dole. Pást? Jak hrozně civilizované! Pak zahlédl Elánia, který stál opatrovýš u okénka. Co pak se mělo stát, vaše vznešenosti? Elánius pozvedl olejovou lampu. Byla to právě jen taková vědička. Hodil lampu dolů do sena a za ní svůj hořící doutník. Pak sebral ze země sekeru a prolezl okénkem ven přesně ve chvíli, kdy rozlitý olej udělal humf. Elánius seskočil do hlubokého sněhu a rozeběhl se k loděnici. Vedli k ní ještě jedny stopy, ale nebyly to stopy lidské. Když doběhl k domku, zuřivě máchl sekerou do temnoty uvnitř a odměnou mu bylo zavití, které v půli zmlklo jako přeťaté. Loďka, která byla ukotvena v chatrném domku, měla dno z části pokryté vodou, ale Elánius se neodvážil zdržovat se vyléváním. Uchopil zaprášená vesla a vyplul s velkou dávkou námahy a poměrně malou dávkou rychlosti ven na řeku. Zasténal. Po sněhu k klusal Wolf a za ním ostatní velkodlaci. Jak se zdálo, žádný nechyběl. Wolf spojil ruce a přiložil je k ústům. Velmi civilizované vaše vznešenosti! Ale víte... Když zapálíte plnou vlků, tak vznikne panika. Ale když je to plná vlkodlaků, jeden z nich prostě otevře dveře. Vlkodlaky nezabijete vaše vznešenosti. Řekněte to tomu v loděnici, křikl na Elánius, když se loďky zmocnil prout. Wolf nahlédl do temnoty v domku a pak znovu přiložil ruce k ústům. My se vzpamatujeme, pan Elánie. Elánius tiše zaklel, protože oproti všem jeho nadějím několik vlkodlaků vzkočilo výš proti proudu do řeky a plavalo na druhý břeh. Elánius doufal, že k tomu nedojde. To přece dělají psy, ne? Šťastně skočí do vody venku, ale brání se zuby drápy, když se chce doma někdo vykoupat? Wolfgang se rozeběhl klusem podél vody. Ti, kteří přepluli řeku, běželi po druhém břehu, takže udržovali krok s loďkou po obou stranách. Jenže prouty teď unášel rychleji. Elánius začal oběma rukama vybírat vodu ze dna. Nedokážete předeběhnout řeku, Wolfe. Ani nemusím, pane Elánie, o to tady vůbec nejde. Otázka je, jestli vy dokážete proplout vodopádem. Uvidíme se později, vy civilizovaný. Elánius se ohlédl. V dáli po proudu se řeka jakoby náhle ztrácela. Když se soustředil, měl dojem, že jeho vnitřní vystrašené ucho slyší vzdálený hukot. Znovu se chopil vesel a pokoušel se veslovat proti proudu a ano, ono to šlo. Jenže nedokázal veslovat rychleji, než vlci dokázali běžet a přirazit ke břehu a vzít sebou jednoho nebo dva, když byli připraveni a čekali na něj, nebyla volba, která by se mu líbila. Kdyby vplul do vodopádu, Měl šanci dostat se dolů mnohem rychleji než oni. Ale ani tahle věta mu nezněla příliš optimisticky. Pustil vesla a vtáhl do člunu kotevní lano. Kdybych na něm udělal několik smyček, pomyslel si, mohl bych si pověsit sekeru na záda v duchu se mu objevil obrázek toho, co všechno by se mohlo stát člověku, který by padl do vroucího kotle pod vodopádem s ostrým kusem železa připevněným k tělu. Dobrý, Dobrý den. den. Elánius zamrkal. Ve člunu s ním teď najednou seděla vysoká postava v černém rouchu skápí. kápí. Vy jste smrť? Vidíte snad kosu, Ne? Lidé si vždycky nejdříve všimnou kosti. Zemřu? Možná. Možná? Vy se zjevujete, i když mají zemřít jen možná? Ale jistě. Je to celá nová služba. Založená na principu nejistotedy. Co to má být? Nejsem si jistý. Tak to mi hodně pomůže. To znamená, že lidé mohou, ale nemusí zemřít. Musím říct, že mi to dělá pěkný zmatek v časovém rozvrhu, ale pokouším se držet krok s moderním myšlením. Řev vody se přiblížil. Lánius si lehl na dno loďky a chytil se bortu. Tak já mluvím se smrtím, pomyslel si. Asi abych přišel na jiné myšlenky. Neviděl jsem vás minulý měsíc, když jsem honil Davida většího než malý David po ulici Broskvové bublaniny a spadl jsem z té římsy. Správně. Spravně. Ale tam jsem přece spadl do toho vozu. Nezemřel jsem. Ale mohl, jste. Ale mohl jste. Vždycky jsem si myslel, že máme nějakou takovou věcičku jako přesýpací hodiny, která dá vědět, kdy máme zemřít. Řev mohutnil tak, že se chvěla loďka. Elánius zesílil sevření rukou, kterými se držel boku. Ale, ale ano, ano tak, tak to skutečně, skutečně je. je. Ale někdy přece jen zemřít nemusíme. Musíte a zemřete. O tom není pochyb. Ale vždyť jste teď řekl, ano, není tak snadné tomu porozumět, že? Víte, existuje tady taková věc, které se říká kalhoty času což je dosti, dosti zvláštní, zvláštní, protože, protože čas, čas samozřejmě, samozřejmě žádné. Člun se zřítil do vodopádu. Lánius se na několik zlomků vteřiny ponořil do bušení a hukotu vody, které následovala tříštivá ohlušující ozvina, když dopadl do tůně pod ním. Probojoval si cestu do místa, které se z části tvářilo jako hladina, a cítil, jak se ho zmocnil prout, udeřil s ním o kámen a znovu jej odvalil do spěněné bílé vody. Naslepo zatápal rukama a zachytil se dalšího kamene, zatímco jeho tělo se vznášelo v relativním klidu tůně. Jak pracně lapal po dechu, zahlédl koutkem oka šedivý stín přeskakující z kamene na kámen, a pak se rozpoutala další dávka pekla, když se vrčící a prskající zvíře sneslo na kámen u jeho hlavy. Hledalo nejlepší polohu, v níž by ho mohlo kousnout a Elánius se ho v zoufalství zachytil oběma rukama. Tlapy nenacházely oporu na kluském kameni a pak v neřešitelných nesnázích začalo automaticky odpovídat podvědomí a tvor se začal Měnit. Když obě podoby procházely jedna druhou, bylo to, jako kdyby se vlčí podoba začala zmenšovat a lidská zvětšovat v témže čase, v témže prostoru a to během jediného děsivého pokřivení. A pak nastal ten okamžik, kterého si všiml už předtím ta vteřina zmatku. Ta chvilička stačila k tomu, aby Elánius uchopil muže za krk a udeřil ze všech sil, které v sobě ještě našel jeho hlavou o kámen. Měl dojem, že slyšel, jak klepka praskla. Pak se nohama odrazil do proudu a nechal se unášet a přitom jednoduše bojoval jen o to udržet obličej nad vodou. Ve vodě bylo vidět krev. Ještě nikdy nikoho nezabil holýma rukama. Abychom řekli pravdu, ještě nikdy nikoho nezabil, pokud to nebylo výjimečně nutné a to ještě většinou nebylo tak docela z jeho vůle. Byla tady samozřejmě úmrtí, protože když se dva lidé kutálejí z příkré střechy a pokoušejí se jeden druhého uškrtit, je jen otázka štěstí, kdo z nich o dvě patraní, že dopadne na zem jako ten spodní. Ale to bylo něco jiného. Elánius alespoň s tímto přesvědčením klidně uléhal. Zuby mu cvakaly a jasné slunce ho bolestivě oslňovalo, ale cítil se výborně. Přesněji řečeno měl chuť zabušit se do hrudi a vyrazit hrdelní výkřik. Oni se pokoušeli zabít. Přinutě, aby zůstali vlky, pravil mu slabý vnitřní hlas. Čím déle stráví na čtyřech nohou, tím hloupější budou. A z mnohem větší hloubky se najednou ozval mnohem silnější vnitřní hlas, syrový a rudý a ječel. Zabije všechny! Teď se měm rozhořela nenávist a začínala bojovat s chladem. Nohama se dotkl dna. V těchto místech se řeka rozšiřovala do prostoru, jemuž by se i při celkem špatné vůli dalo říkat jezero. Ode břehů tu a tam pokrytých sněhem se na volnou vodu plížily široké ledové okraje. Nad jezerem se vznášely cáry milhy páchnoucí sírou. Vzdálenější břeh řeky stále ještě lemovaly útesy. Osamělý Velkodlak Pravděpodobně druh toho jehož nehybné tělo teď unášel prout, ho pozoroval z břehu bližšího. Slunce občas zakrývala řídká mračné a znovu začal ve velkých, mokrých vločkách padat sníh. Elánius se šploucháním doplaval k okraji ledové krusty a pokusil se vytáhnout z vody, ale led pod jeho vahou výhrůžně zapraskal a po jeho povrchu se rozeběhly výmluvné praskliny. Vlk se přiblížil, ale pohyboval se velmi opatrně. Elánius podnikl další zoufalý pokus, z okraje ledu se odlomila krab, převrátila se a Elánius znovu zmizel pod vodou. Tvor chvilku čekal a pak postoupil ještě dál k okraji ledového pole. Když se pod jeho tlapami rozeběhly slabé praskliny, neklidně zavrčel. V mělké vodě pod okrajem ledu se pohnul stín. Pak došlo k výbuchu ledu, jeho špraskot byl promísen sípotem a lapáním podechu. Elánius prorazil led pod vlkodlakem, chytil ho kolem pasu a padl zpět do vody. Drápy mu roztrhly kůži na boku, ale on na to nedbal a sevřel zvíře rukama a nohama a váleli se pod ledem. Elánius cítil, že je to zoufalý test kapacity plic. Ale naštěstí to nebyl on, z koho právě někdo vymáčkl vzduch. Svíral dál tělo svého nepřítele, v uších mu zvoněla voda a něco ho škrabalo a trhalo. Když už nezbývalo nic jiného, než ho pustit nebo se utopit, vyrazil vzhůru ke hladině. Nikdo na něj nezautočil. Produpal praskajícím ledem ke břehu, dopadl na všechny čtyři a zvracel. V okolních kopcích se ozvalo mnohonásobné vytí. Elánius zvedl hlavu. Po pažích mu stékala krev. Vzduch páchl skaženými vejci. A tam někde, vysoko na kopci, půl druhého či dva kilometry daleko byla signální věž s kamennými stěnami a silnými dveřmi, které se daly uzavřít na závoru. Zapotácel se ku předu. Sníh pod nohama mu ustoupil a změnil se v nahnědlou trávu a mech. Vzduch byl teplejší, ale bylo to klamné teplo vyvolané horečkou. Rozhlédl se kolem a uvědomil si, kde je. Před ním byla jen holá zem posetá balvany ale tu a tam se některé místo pohnulo a udělalo žblob. Kamkoliv se podíval, viděl kolem sebe tukové gejzíry. Malá sičící jezírka lemovaly kruhy prastarého, zaschlého, žlutého tuku, tak starého a páchnoucího, že by si do něj ani Samuel Elánius nenamočil topinku, pokud by neumíral hladem. V jezírcích dokonce plavaly podivné černé kousky, které se ukázaly být, jak zjistil druhým pohledem, hmyzem, který se zřejmě v této horké tučné atmosféře učil velmi pomalu. Elánius si vzpomněl na něco, co řekl Igor. Občas se stávalo, že trpaslíci těžící v nižších vrstvách, kde se tuk už před miliony let srazil do hutného loje, nacházeli podivná prastará zvířata, dokonale zachovalá, ale upečená do křupava. Pravděpodobně, Elánius zjistil, že se z čirého vyčerpání rozesmál, pravděpodobně byli unaveni k smrti. <tějí> Sníh teď padal velmi hustě a tuková jezírka sečela, Klesl na kolena. Bolelo ho celé tělo. Nebylo to jen v tom, že jeho mozek vypisoval šeky, které tělo nedokázalo vybrat. Bylo to horší. Teď se jeho chodidla půjčovala peníze, které nohy neměly a zádové svalstvo už hledalo zaběhlé drobné pod kredencem. Ale pořád ještě za svými zády neviděl pronásledovatele. Jistě už teď znovu přeplavali řeku. Pak jednoho zahlédl. Byl by přísahal, že ještě před okamžikem tam nebyl. Další se vynořil za nedalekou závějí. Sedli si a pozorovali ho. No tak pojďte, zaječel na ně Elánius. Na co čekáte? Všude kolem něj syčela a bublala jezírka tuku. Je tady teplo, pomyslel si. Jestli se nepohnou oni, nepohne se ani on. Zaostřil pohled na strom stojící na okraji oblasti tukových vřídel. Zdál se být živý, na konci delších větví na něm vysely tukové krápníky, ale vypadal, že by se na něj dalo vylézt. Soustředil se na něj, pokusil se odhadnout vzdálenost a rychlost, jaké by byl ještě schopen. Vlkodlaci se na něj chvilku dívali a pak obrátili hlavy ke stromu. Další vlkodlak se objevil na volném prostranství v jiném místě. Teď už Elánia pozorovali tři. Uvědomil si, že se nerozeběhnou, dokud se nedá do běhu on. Jinak by to nebyla legrace. Pokrčil rameny a odvrátil se od stromu. Pak se ale obrátil a dal se do běhu. Ve chvíli, kdy byl na půli cesty, měl pocit, že mu srdce šplhá krkem do úst, aby ho co nejrychleji opustilo. Běžel však neohrabaně dál, zachytil se nejnižší větve, uklouzl a padl na zem, pak se pracně zvedl na nohy, zachytil se znovu a podařilo se mu vytáhnout nahoru. Celou tu dobu očekával, že ucítí to první slabé píchnutí, až se mu zuby vlkodlaků začnou zakusovat do nohou. Na mastném dřevě se nejistě kymácel. Vlkodlaci se ani nepohnuli, ale s netajeným zájmem ho pozorovali. Vy hnusní, ucedil Elánius mezi zuby. Vstali a pomalu s hranou lhostejností se vydali ke stromu. Elánius velezl ještě o kousek výš. Hank, marparku! Pane civilizovaný, kde ty všechny zbraně jsou, kde jste je všechny nechal, Angmorporku? To byl Wolfgangův hlas. Lánius se rozhlédl po okolních návějích, které se začaly pomalu plnit fialovými stíny, protože den už se ukládal ke spánku. Dostal jsem dva z vás, vykřikl. Ano. Zítra je bude strašlivě bolet hlava. My jsme vlkodlaci, angmorporku. My se dáme jen těžko zastavit. Říkal si, že ten váš pan spáč běžel mnohem rychleji než ty, angmorporku. Dost rychle? ne. A ten možík v kulatém černém klobouku bojoval líp než ty. Dost dobře? Ne. Elánius vstekle zavrčel. Ani vrak si nezasloužil takovou smrt. Už brzo zapadne slunce, vykřikl. Ano, já jsem o západ do slunce hlhal. Dobrá, tak mě zbuďte ráno za úsvitu. Chvilka spánku mi jistě neuškodí. Omrzneš k smrti, civilizovaný člověče. Výborně. Elánius se rozhlédl po ostatních stromech. I kdyby byl dokázal přeskočit na některý z nich, byly to všechno jehličnany, na kterých se velmi bolestivě přistává, ale z nich se velmi snadno padá. Aha, tak tohle musí být ten pověstný ankmorporský smysl pro humor. Ne, to byla čistá ironie, vykřikl Elánius a stále se rozhlížel po nějaké vzdušné únikové cestě. Až se dostaneme k pověstnému ankmorporskému humoru, tak to poznáš, ty nafoukaný pitomče. Takže jaké měl možnosti? mohlo zůstat na stromě a zemřít, nebo běžet a zemřít. S obou možností mu možnost zemřít v klidu a nevysílen během připadala lepší. Na muže tvého věku si vedeš skvěle. Smrť seděl na nejvyšší větvi stromu. Ty mě sleduješ nebo co? Slyšel jsi někdy slova, Smrt byl, byl jeho každodenním, každodenním společníkem. Jenže obvykle tě nevidím. Pravděpodobně, Pravděpodobně si ve stavu zvýšené vnímavosti způsobené nedostatkem spánku, spánku potravy a krve. a krve. Pomůžeš mi? No, no ano. ano. Kdy? hm. Nejspíše, nejspíše až, až bude tvá, bude tvá bolest taková, že ji nebudeš to, vnáží, nebudech nebudech to stok, dále snášet. Už, už když, když to říkám, si ovšem uvědomuji, že, že to, to není přesně ta odpověď, odpověď, kterou si čekal. Slunce už se klonilo k obzoru. Bylo obrovské a rudé. Závod se sluncem to přece byla další ibrvalcká hra. Být doma dřív, než zapadne slunce. Ještě nějakých os800 metrů, možná o kousek víc, hlubokým sněhem a do kopce. Někdo lezl na strom. Elánius cítil, jak se kmen zachvívá. Podíval se dolů. V namodralém svitu viděl nahého muže, který se tiše vytahoval z větvy na větev. Elánius se rozhořil. Nečekalo se od nich, že udělají něco takového. Zdola se ozvalo zabručení, protože šplhající muž uklouzl a jen dík štěstí nespadl ze stromu, ale udržel se na větvi. Jak, Jak se cítíš, uvnitř myslím. Teď drž zobák, i kdyby zbyl jen halucinace. Musí existovat věc, nějaká slabina, kterou by mohl na vlkodlaky použít. Máte vteřinovou šanci, když se promění, ale oni vědí, že tohle on ví. Žádné zbraně. Toho si v hradu všiml. Ale v hradech jsou vždycky zbraně. Kopí, válečné sekery, směšné kovové zbroje, těžké staré meče. Dokonce i u upírů viděl na stěně pár rapírů. To proto, že i upíři občas museli použít zbraně. Vlkodlaci ne. Dokonce i Angua váhala, než sáhla po meči. Pro vlkodlaka bude fyzická zbraň vždycky až ta druhá volba. Elánius si pevně zaklesl nohy a když vlkodlak vystoupil o další větev výše, zhoupl se, podařilo se mu nepřítele zasáhnout za ucho a když ten hned na to zvedl tvář, udeřil ho Elánius do nosu. Rozlehlo se hlasité plesknutí a tím by to bylo pravděpodobně i skončilo nebýt toho, že se vlkodlak vytáhl ve větvích ještě výš. Tím se ovšem dostal na dosah Elániova Lokte. Jeho účinek ospravedlňoval velké písmeno v jeho názvu. S jeho pomocí triumfoval v bezpočtu pouličních bojů. Elánius se naštěstí naučil hned na začátku své kariéry že hřbitovy jsou plné lidí, kteří četli Markíze Pavode Chvosta. Celý vtip úspěšného boje spočíval v tom zabránit tomu druhému co nejrychleji, aby vás udeřil. Nebylo to na známky. Elánius velmi často bojoval za podmínek, kdy možnost volného používání rukou byla neuvěřitelným luxusem, ale bylo úžasné, jak dobře umístěný loket napomáhal běhu událostí, zvlášť, když se mu ještě trochu pomohlo kolenem. Vrazil ho tedy vlkodlakovi do ohrysku a byl odměněn děsivým zvukem. Pak uchopil hrst vlasů, trhnul a hned zase pustil a udeřil vlkodlaka v lidské podobě do obličeje, aby mu neposkytl dost času k přemýšlení. Nemohl si to dovolit, protože si všiml velikosti protivníkových svalů. Vlkodlak zareagoval téměř okamžitě. Nastal okamžik morfologické nestability. Když se Elániova ruka vydala znovu na cestu, tentokrát v podobě pěsti, obličej se změnil ve blčí čenich, ale když vlk otevřel tlamu, aby na Elánia zaútočil, začaly být důležité dvě věci. Jedna z nich byla, že se to odehrávalo vysoko na stromě, což nebylo právě nejlepší místo pro čtyřnohého savce uspůsobeného krychlému pobíhání na zemi. Ta druhá věc byla přitažlivost. Tam dole čeká zkušenost, vyrazil ze sebe Elánius udýchaně, když vlčí pařáty se škrábáním a marně hledali, čeho se namastné mastné větvy zachytit. Ale tady nahoře čekám já! Natáhl ruku, zachytil se větve nad hlavou a kopl pod sebe. Ozvalo se zaječení a ještě jedno, vlk sklouzl a narazil na další nižší větev. Zhruba v polovině cesty na zem se znovu pokusil změnit podobu a v jediném padajícím tvaru se mu podařilo skombinovat všechny kvality tvora, který není uspůsoben k pobytu na stromech, s kvalitami tvora, který není dobrý v padání na zem. Mám tě, zaječel nadšeně Elánius. Všude v okolním pralese se rozlehlo vití. Větev, na nich se právě vytahoval, praskla. Na okamžik vysel na zlomeném pahýlu jen za usmolené kalhoty strýčka váni, pak ovšem praskla jejich starodávná látka a on padal dál. v pád byl o něco rychlejší, protože vlkodlak na své cestě polámal většinu větví, ale dopad byl relativně měkký, protože vlkodlak se právě zvedal na nohy. Elániova tápající ruka nahmátla ulomenou větev zbraně. Když se Elániovi prsty sevřely, myšlenky se mu téměř zastavily. Ať už je na cestách jeho mysli nahradilo cokoliv, příštilo to od někud z dob před tisíci let. Vlkodlak se omámeně zvedl na nohy a obrátil se k němu. Ze syra Samuela Elánia se zvedaly obláčky páry. Vrhl se ku předu a neartikulovaně přitom ječel. Udeřil provizorním kijem. Zařval. V tom řevu nebyla slova. Byl to zvuk mimo všechna slova. Pokud měl nějaký význam... Pak v něm zněla jen lítost nad tím, že Elánius nedokáže svému protivníkovi více ublížit. Vlk zakňučel, zapotácel se, překulil a změnil se. Člověk natáhl k Elániovi krvácející ruku v prosedném gestu. Prosím! Elánius s pozvednutým kijem zaváhal. Jeho rudá zuřivost se pomalu vytrácela. Stál na mrazivém pahorku a za zády měl červený západní obzor. Zatím ho nechávali být a možná, že se mu přece jen podaří dostat se k věži. Muž se náhle změnil opět ve vlka a okamžitě se vrhl na Elánia. Ten padl pospátku do sněhu. Cítil páchnoucí dech a krev, ale ne bolest. Žádné drápy se mu nezatěly do kůže, žádné tesáky se mu nesevřely na hrdle. A najednou se z něj zvedla i váha zvířete. Něčí ruce z něj stáhly mrtvé tělo. No, tak to bylo fakticky ochlup, pane, ozval se veselý hlas. Je lepší jim nedávat ani tu nejmenší možnost, vážně. Vlkodlak byl napříč tělem probodnut těžkým oštěpem. Karotko? Hned rozděláme oheň, pane. Je to jednoduché, zvlášť když předtím namočíte dřevo do tukových pramenů. Karotko? A taky mám dojem, že jste nějakou chvíli nejedl. Takhle blízko není v lese příliš mnoho zvěře, ale něco jsme přece jen ulovili. Karotko? Hm, prosím, pane. Co tady u všech čartů děláte? Víte, je to tak trochu složité, pane, ale dovolíte, pomůžu vám. Když se pokusil pomoci Elánojovi na nohy, velitel ho se třásl. Došel jsem až sem a myslím, že se pořád ještě dokážu udržet na nohou, řekl a přinutil nohy, aby ho pozvedli. Zdá se, že jste přišel o kalhoty, pane. Ano, to je ten pověstný angmorporský smysl pro humor. Já jen... Že se každou chvilku vrátí Angua a... Rodina seržantky Anguy, kapitáne, má ve zvyku pobíhat po lese snahými zat... úplně nahá. Ano, pane, ale chtěl jsem říct, že, no, vždyť, víte, nejde tady ani tak o... Dám vám pět minut na to, abyste našel nějaký krám s oblečením, stačí... Jinak, hleďte, a kde vlastně jsou ti zatracení vlkodlaci, co? Čekal jsem, že zmizím pod hromadou chňapajících čelistí a teď jste tady vy a mnohokrát vám za to děkuji, ale kde jsou ti zatracení vlkodlaci? Zahnali je Gavinovi Hoši, pane. Musel jste přece slyšet to, vytí. Tak Gavinovi Hoši? No, to je skvělé, výborně, to mě opravdu potěšilo. Skvělá práce, Gavine, ale teď mi k sakru řekněte, kdo je Gavin. Od vzdáleného pahorku se ozvalo zavití. To je Gavin. Vlk? Gavin je vlk? Takže mě před vlkodlaky zachránili vlci? To je v pořádku, pane, když o tom budete chvilku přemýšlet, Není to vlastně jiné, než kdyby vás před velkodlaky zachránili lidé? Když o tom tak přemýšlím, tak mám dojem, že mi bylo líp, když jsem ležel. Pojďte, zkusíme se přesunout k saním, pane. Pokoušel jsem se vám jen říci, že máme vaše šaty. Podle nich vás pak Angua vystopovala. O deset minut později seděl Elánius zabalený v přikrývce před ohněm a měl dojem, že svět dává trochu větší smysl. Plátek divočiny pozřel s velkou chutí a Elánius měl příliš velký hlad, než aby mu vadilo, že řezník při porážce použil místo nože zuby. Vlci hlídají vlkodlaky! Svým způsobem, pane! Gavin tady pro Angu tak trochu hlídá situaci, jsou to staří kamarádi. Okamžik ticha byl přece jen poněkud dlouhý. No, zdá se, že je to velmi chytrý vlk, řekl Elánius, kterého v tom okamžiku nenapadlo nic jiného. Více než to, Angu myslí, že by mohl mít někde v prapředcích nějakého vlkodlaka. To je možné. Ona říká, že ano. Už jsem vám řekl, že odsud běžel až do Ang Morporku, aby našel Angu ve velkém městě. Dokážete si představit, jaké to pro něj muselo být? Elánius se obrátil, když za zády zaslechl tichý zvuk.